o sharrël umur i muhtëtësa tuha, o kullë muhtëtësa tin bidar, o kullë bidar atin dalale, o kullë dalalatin finnaru. Allahun qëllë lewala falenderojmë dhe adhurojmë, vetëm atë e lartësojmë dhe e madhurojmë, ati i takon falendërimi, adhurimi, madhërimi, është i vetëmi i pashëqë, është i vetëmi që krijoj token, qejë dhe që ka kone me styre, Pa po, që me shira Allah të bekimet Qofshin bi Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi wa sallem Kemi respekt të veçan për familjen e ti të gjëndosh të pasërt Për shoket e ti bujarë, trima, fisnik Të cilët e bartën fena Allah të gjëllë o alam Bisubet dhe krarohërët e dyre Dhe e dërguan në gjdo anë të botës Lutëmi dhe nuk i haroj me dhe ta të cilët Vajshdojnë të ndjekin e pasojnë rrugën e Muhammedit a.s. Edhe rrugën e shokëve të ti, Khulefaur Rashidin, Abu Bakrit, Omerit, Othmanit, Alis Edhe gjithë sahabën e përgjësi, radiallahu anhu me gjmajin Allahu Jalla wa Ala, në fretën në Kur'an, duke thënë Ojo besimtar, këni frikë zotin me frikë të sinqertë Dhe mos vdisni ndryshë vetëm se duke qenë muslimanë Kurse Muhamedi alayhi salatu vesselam na uzoan dhe këshillon duke thënë vërtet fjala më e mirë, më e dashur, më e drejtë, më e bukur është fjala e Allahu xhalla wa wala Kurani fam lart, ndërsa rruga dhe udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Fzzer musliman njerëzit më të mirë janë ata që zemrat e të tyre të janë të mbushura me iman. Përkujtojnë Allahun Gjelle wa Ala I frigohen ati Janë ata që zemrat E tyre angazhohen në andhurim Në përkushtim E dhe vëtë shmeri Janë ata të cilët zemrat e tyre Janë të mbushura me imon Kur përmendet Allahu Gjelle wa Ala Rënqethën trupat e tyre Ndërsa kur të ju ledzohen Ajetet fjalet e ti Atyne ushtohet besimi Dhe janë ata të cilët, për gjithë dhe qështje të tyre, në bështetën dhe i drejtohën Allahu Gjellë wa Ala, jo vetëmë në Ramazan, po dhe jashtë Ramazanit, bila e përkujtojnë ajetin që Allahu Gjellë wa Ala, jazbriti Muhamedit sallallahu aleyhi wa sallem, ku i thët, wa abud rabbeke, hatta ajeti el kaljekin, dhe adhura, madhura, bështetu të Allahu Gjellë wa Ala, kërkondim për ti, deri në momentin e fundit e vdekjesë. Dhe zërë muslimani Njërin nga të parë të anë kishtë e thënë Gjdo dit që nuk më katon Gjdo dit që nuk më katon në atë dit Ajo është bajram dhe është fest për ty Ndërsta, gjdo dit që e kalon në avërim dhe i badet Edhe ajo është fest dhe du është ta festosh këtë dit Kërkesat e Kur'anit vi njëra pas tjetërës Dukë e fritur bësim të arin për qëndrim Në të mira Në të mirë Në ozim dhe adhërim I lungë të rështaj që E kanë bëshur kohën Duk e përmirsuar akiretin e ti Nuk e kanë hëtuar kërkesat e kësa jetë Nga obligimet që kanë dhe kërjusit e ti Dhe nuk e kanë lërguar dëshirat e kësa jetë Nga averteta akiretit Allahu qëllu ala thëtë në Kur'an Qad eflëha mën zakkaha Wa qad khabë mën dësaha Ka shpëtuar a i që e pastroj vetën, a i që e pastroj vetën shpirtin e ti zemrën e të pli, e pastroj nga një fakin, nga shirkun, nga kufri, dhe me mbushi me iman dhe vëtë shmeri, për kushtim bindin dhe Allahu Gjallu Ala, kjo shpëtoj vetën se e pastroj zemrën e ti, dërsa na jetin tjetër thët, vë ka dëkha dhe në dëseha, ka dështuar a i që e poshtroj vetën e ti, nuk e mbushi zemrën e ti me iman, Nuk i përkushtu Allah Nuk i shkoj mendja që në Ramazan Duhet më agjëru Që në Ramazan dhuhet më fal A thua val kur dhe të falet edhe kur të agjeroj, E kur dhe të agjëroj E kur dhe të me shirohet Nëse nuk është me shirua në këtë muaj të shajt Nesër muslimanet I apin lam të mire në fundit Për këtë vit Një sezone Një akcioni Një musafiri Shumë fitin prurës Pra nesër muslimanet A në kënd botës prafërsisht e për cjelin dhe i thojnë lam të mirën e fundit për këtë vit E ndoshtë a ndoshtë a për dikënd dhe të jetë lam të mirëja e fundit e ti për këtë Ramazan Se vetëm a lohu gjellë o ala adin se kush do të jetoj pas Ramazanit e kush do të vdes Ditët e ti ishin agjërim, abstënim nga ushimi dhe pijet Netët e ti ishin ledzim, namaz ludje për kushtim Sa prej njerëzve kjo Ramazan do të jetë i fundit për ta Do të largohen nga më të dashurit e tyre Nga familje dhe vatanet e tyre Me vete domarin Vete mpunët, veprat që punua në këtë dunja I lumi aj, që në fletushkën e vet Do të gjej i stikfar Që ka thone staghfirullah I lumi aj, që në fletushkën e vet Do të gjej lutje dua Namaz, agjerim, sadak, zikatë Punë të mira në përgjësi I mjeri aj dhe i gjori aj Që do të gjej në fletushkën e ti Shari e gënjeshtër mashtrim Ka mata moralitet E punë të lyga e të ndyra O ju musliman Kush prejush është në mirësi Le të vazhdoj edhe pas muajit e shajtë Ramazanit këtë mirësi Të tjere që ishin e pagu i desi e ga flet Në mëka të armit si Le të pëndohen se dera bandimit është e hapur veprat sikurse janë namazi, leximi i Kur'anit, kërkimi i faljes, stopimi i epshit, gjurmët dhe frytet e tjera janë të dobishme edhe rezultati i tyre mbetet të shihet pas varrezave. Mbetet të shihet në atë dynjan e ahiret. Kruini veprat me sinqeritet dhe mundohuni të jeni të për dhe mundohuni të, të, pr... të jeni të pranuara. Se të parët tanë rëndësin më të madheja kanë kushtuar pranimi të ndonjë adhurimi dhe ndonjë vepre Atunin nuk ju ka interesuar fort puna dhe vepra Sa që ju ka interesuar pranimi Sigur se thot njerin ka se lefi Vëllahi do të isha i lungëtur dhe i knachur Nëse e dhja që Allahu Gjellewala Allah ka pranu prej meje vëtëm dyre qate namaz Se Allahu thot në Kur'an Inna ma jetë kabbelu Allahu minel mutekin Vërtejtë Allahu Gjelle wa Ala e pranon veprën prej atyre të cilët janë të devatëshëm Janë të dejnë, janë ideal, janë njerëzë dhe burat të cilët ja kanë japë fjallën dhe besën Allahot edhe pejgamberit e ti Njeri kishtë të thëmë A, sikur të dhja që Allahu Gjelle wa Ala mi ka pranuar veprat e mija Dhe të rria i lirë e ish lirë e të bashkan gjitë me pejgamberet, me dëshmoret sinë qertit e të miret Esa shoshri e mirështja Ojo a gjërus Djeni se veprat me të mira janë ato që janë të pakta Mirë po janë të vazhduashme Djeni se veprat me të mira janë ato që janë të pakta Mirë po janë të vazhduashme Se gjdoherë je në adhërim Je në kyqje E nuk je pre atyre që janë sezonal Mund të ketë musliman ideal Mirë po nuk mund të ketë musliman sezonal Mund të jesh ideal në i badetin tëndë Mirë por rruju dhe ke kujdes të jesh musliman dhe sezonal O Allah në mund sot të të falenderojmë Të të përkujtojmë Dhe të të adhurojmë ashtu si dëshirën ti Dhe zërë musliman Dhe pra që kry në Ramazan E si dë mos në veçantinë këtë muaj të shajt Që jemi dëshmitarë se cili prej neshë se Ka qenë muaj i rahmetit i mshires I faljes, i bërëqetit, i mirësis I mirë koptimit, i solidarizimit, e unitetit Ky muaj, vetëse është tuk e përfunduar dhe tuk u larguar nga ne A thua val, qka do të bojmë pas këti muaj E lusim Allah, unë gjellë o ala që të nga më shiron dhe të nga fal Dhe pra që kry në Ramazan Sigur se agjërimi, lezimi Koranit Namazinatës, sadakaja dhe duaja Jan veprat e pëlqyera dhe të preferuara edhe pas Ramazanit. Mbalin mend veprat që kryen në Ramazan, agjërimi, leximi i Kur'anit, namazi natës, sadakaja dhe duaja janë vepra të pëlqyera dhe të preferuara edhe pas Ramazanit. Këtë e them duke u bazuar në argumentet e Kur'anit edhe Sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sot profeti ynë pas po edhe meshtira Allahut qoftë mbi të Nësom Ramadan dhe më pas e ndjeku 6 nga Shawal, ka si agjërimi i dhërr, ai i cili e ka xhëruar muajin e shajt Ramadanit, ai i cili e ka kompletuar këtë muaj të shajt Ramadanit, pastaj i vazhdon dhe i agjëron edhe 6 ditë të muajit të Shawalit, është sikur se të agjëroj tërë vitin, ndërsa në transmetimin tjetër është sikur se të agjëroj tërë kohën. Vepra sikurse është leximi i Kuranit edhe pas Ramazanit është përferuar dhe e pelqyër, thot pejgamberi jënë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, i kraul Kur'ana fa innehu jeti jo me l'kijanët i shafian li ashabihi. Lëzoni Kur'ani famlartë, edhe jashtë bujt Ramazanit, për arsye se kyvje në dërmjëtësus dhe shëfa të gjithë në ditën kër njeri ju ka nevoj për të bunë të mira, E ndoshta nuk mund të i gjej E Kurani vjen atësa ke e ledzuar Atësa ke kontribuar Atësa je ulu parati Atësa ke qelë edhe ke ledzuar Kurani ka me ardhë edhe ka me lutë Allahu në gjellë lëvala për ty me thonë Ja rabbi, këj njeri, këj robi ytë Më ka ledzhun Ramazan E jasht Ramazanit, ndihmoj Unë po ndërmjetësaj për të falja gjinahet Edhe bëne banor të gjennetit Thotë pejgamberi Alehi salatu was salam Esa da këtu të të fiul khati e Këma jukfi ulmarë në narë Sadaka Atë që e ja për Allahun gjellë u ala Në Ramazan edhe është Ramazanit Thotë e shuan të keqen E fik të keqen E fik gjynahin Sikurse e shuan u i zjarin Dërsa në hadithin tjetër thotë E sadaka të tutfi u gada për rëb Sadaka e shuan hidhrimin e Allahun gjellë u ala Nësë dënë me shoj hithërimin e Allahu xhalla wala mbi ty dhe mbi të tjerët jep sadaka jep lemuş ndihmë solidarizo me të tjerët duaja sot pejgamberi alayhis salaatu wassalam ad dua huwa al ibada duaja është adhurimi kryesor është boshti kryesor i çdo adhurimi pastaj në hadithin tjetër pejgamberi alayhis salaatu wassalam sot ad dua huwa mukh al ibada duaja është truri i ibadetit Sikurse truri i njeriu që është në trupin e tij, çto është duaja në ibadetin që ne bëjmë ndaj Allahut xhallahu ala? Allahu thot në Kur'an: "Ed'unni astecib lakum". Më thërnim mua, lutmo në mua, unë ju përgjigjemi juve. Vëllezër muslimanë, pra ishte jamë te pranimit është që njeriu të vazhdon atë punë me sinqeritet, i penduar dhe duke shprehur në mëshirën e Allahut xhallahu ala dhe faljen e tij. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون امشيريمه كارفشي جدهسن لجدوجا ادوتاكاتوي ادوتانداي ادوتياياب كند مشيره الله عز وجل اترى تتجلات روهن غامكاتت ونوك بوين جناح الله جل وعلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala E falëndërojmë Allahu Jelle wa ala I dërgojmë salata dhe salam Pegamberi ton, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Vëdhazërë musliman Muslimani dhe njeriw Besimtari e ajrusi Atë potencialin që e ka Që e posedën Duhet me jabë gjdoherë në fundë dhe punën që e kam marr për sipër amanetin, obligimin duhet me kryj ashtu sikur se dëshiron Allahu edhe i dërguari i tij. Foth Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allahu jallahu ala don për ju, nëse dikush e ka bën një vepër, e ka punuar një punë, thotme e kryj në formën më të mirë, edhe me çu deri në fund, mos me më u ndal. Ky është fundi i Ramazanit. Mos u ndalni mos u dërzoni, mos u nëglezoni, mirë po jepeni atat fundit, sikur se ata atletet të cilët lodhen e lodhen, mirë po kur vjenë qasti i fundit, krejt e harojnë atë qka kanë ga edhe qka kanë njap mund, mirë po edhe njëher aktivizohen edhe bojnë në refresh vet vetin e tyre, të për qka me arit të caki kush aji cili është maj pari. Ndërsa ndështë aji e fiton një medalje, e fiton një shumë të hollave, mirë po ajo është për këtë dënja, edhe nuk i banë dobinë dështë asë në këtë dunja e asë në akhirat, për arshyë se masë parti nuk është prej atyre të cilët ju kanë nështru Allahu Gjellewala, që që ne edhe pse jemi lovë, edhe pse ndështë a kemi banë i badet, thuaj se një mujor është fundi, masë të dërzohemi, talusim Allahu Gjellewala edhe të shtyhem edhe të bojmë gara, kush po mbrini pari edhe kush tjetrit po mundet me akalu në pun të mira e në delirësi. Për arshu e se shpërblimi është qumë i malë, shpërblimi a gjërimit është vetëm prej Allahu Gjellewala, shpërblimi zëqatit është duaj aty në fukarave që e bojmë për ty, shpërblimi që ti ki ja piftar dikuj është shpërblimi që e ki marë shpërblimin e ti, e kështu me ralë dhe me thonë të cilat mund të i krasësht vetë ato obligime që mund të i kryeshë, edhe të tjeret mund të i kryen mirë po mësë hezita boru për e atyre të cilet marin edhe gërojnë në punë të mira për arshës e ata gërojnë për në gjennet dhe zërë musliman pasi që emi kretë në fund të këti muajt Ramazanit duke ja plam të mirë në fundi duke lutër Allahun gjellë u ala me emrat të ti të bukur dhe veçilësit të ti të larta që ta nga pranën neve edhe gjdo besimtarje besimtarje muslimani që ka gjëru këtë muajt E kam obligim që ta këshiloj veten edhe juve në fund Dhe ta përkujtojnë veten me disa gjërat të cilat nështa A kohëma nuk e kemi kryer E që kohëha është afruar dhe është e limituar E mos në mbesim pa i kryse E kemi kry obligime më të mlaja E lusë Allah unë gjëlle valat që na të latësën Edhe të në ndihmon me i kry dhe këto tjera Obligimi i parë që kemi sadakatul fitrën që është e caktuar me shumë të hollave për 2 euro, 3, 5, 10, e kështu më rallë për për për sënë, për një antarë të familjes, kështë sa ka mundësi me jabë, për arsësë e se kjo sada oksja jabë, sada këtë lfitrin, ti e kompletën, muajnë e shajtë Ramazanit. Nëse ka ndonë dhe një hem, dhe një gabim, dhe një hares, kebo diçka që papeqyshme në Ramazan, duke që në gjyrushëm, edhe eliminon atë keqe, këshu që Ramazani të kompletohet, edhe mbushet, sikus e mbushet, 100% gjithë pun, edhe mu i shajt Ramazani të kompletohet, me sada katol fitri. Sada katol fitri, jipet për zdo antar të familjes, qoft i vogel, fëmi, ose i mushuar plak, qoft femër, ose mashkull, qoft i lir, edhe qoft i burgose, i robruar, bile bile olemaj e thojnë, edhe nësë është gruaja 7 zënë, duhet me jabë, për foshtin e saj që e ka e në mbarkun e saj, pra sadakatul fitrin, mos e leni pa e jap, edhe mirë është me e jap, deri sa të përfundën Ramazani, deri sa të përfundën Taravija e fundit, deri sa të vjen koha për me e falë bajramin, se pas taj është sadakat e thjesht, është sadakat normale, e nuk është sadakatul fitr. Pika e dytë, zëqatin. Ne edhim se ndështë ta shumitë e njëzve nuk kanë zëqat për me e thonë. Mirë po edhim se që ajo pakit që kanë, ata kanë shumë për me dhonë. Për arsuje se Allahu gjëlle wa ala ka, gjëlle wa ala ju ka japë atyre shumë. Most hezidojnë ata të cilet kanë shumë ose pak zëqatë. Ta nëgjerin zëqatin e tyre. Ta pastrojnë pasurin e tyre. Këtë ta bojnë dhe me thonë duke bazuar në ligjet, në reglët që ka caktu islami, kurani, muhamedi a.s. ulemaja dhe me thonë që kanë folë temat e ndryshme, seminare kanë sh Për çka qysh me e ndzirë zëqatin Kuj me e ndzirë zëqatin Sa duhet me e ndzirë zëqatin Qfar kohë me e e ndzirë zëqatin e kështë të mërat Zëqati e pastran pasurin Atë pasurin që e ke Ndështë është e përzime Dhe është endotur Mirë po kur e e ndzirë zëqatin Zëqati e pastran atë Dhe zërë musliman Djeni se bajrami është fest Ushqe huni me halal Zepermenni Allahun se kështu na mëson pejgamberi alayhi salatu vesselam, se dita e bajramit është ditë feste, ditë ngrënie, ditë pije, ushqimi halal dhe përmendje e Allahut xhellahu ala. Keni kujdes, vrejtie mos u bëri ngata të cilët e shkatrojn bajramin e tyre me atçka ndërtuan në Ramadan dhe feituan në Ramadan. Kam fjalën për ato të cilët prej hallalit kalojnë edhe transferohen ditën e bajramit në haram për arsyes së të qenë kafest, edhe duhet me pi, edhe duhet me i kalu normat, edhe duhet me shkel çdo kufi te Allahu xhalla wala. Jo jo pejgamberi alayhi salatu wassalam thot hani e pini halalin ushim e keni të lejuar për arsyesë e keni kryeni obligim gjatë muajit ramazanit dhe përmendni Allahu xhalla wala. Dita e bajramit është ditë feste, zgjidhni më të mirat Për të veshur rrobat e juaja, zëdhni më të pastërtat. Merrni fëmijët e, e juaj në xhami, familjet e juaja zgjonin. Para se të marr në xhami, mund sish ushqejuni me hurma. Ngrëni hurma, së kështu ka thënë tradita e Muhamedit aleyhis salam. Kur të fyheni në xhami për ditën e Bajramit, eja nganjë rug, ndërsa kur të kthehesh, ktheu nga rruga tjetër dhe përmendë Allahu xhellahu ala, lezote e mëdha, ngritë zërin, thuaj Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, wa lillahi l'hamd Mos haroni që sëd, me dërgu salata dhe salam Për më të dashurin ton, për më të mirin ton Për ndërmetsusin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Thët përgambirë alaihi salatu wa salaman sallallahu alaihi salatan Aji cili ma dërguen mua një pas, një mëshir Një mëshir, një bëkim, një salam Allahu gjëllu alaja dërgën ati tjet Po mos haroni sëd, ditën e gjumah Në këtë kote bëkume, në këtë ven të shajtë, në këtë qëtë pita Allahu Jallu Ala Në këtë muaj të shajtë, mësë harani me bodu apërë vëzritani Në Siri, në Burma, në Afganistan Në cdo ven ku muslimane dhe besintarët Po hekin prej kurtha dhe të armikun Qëka të ruar të qofshin me leje në Allahu Jallu Ala E lusë Allahu Jallu Ala Qëtë të ndihmanë vëzritani në Siri Të ndihmanë vëzritani në Burma Të ndihmanë gjdo muslimane dhe muslimane Ta ndihman qdo besimtar dhe besimtare Ata që kanë borgje Allahu Gjellewala ja u litësof me i pagu borgje të të tëve Ata që kanë brengë, telashe, probleme Allahu Azza o Gjell i shlirof për këtë një gjërame Ata të cilët janë të smur, Allahu i shiroft Ata të cilët janë të vdekur, Allahu i mshiroft Edhe ne që kemi me vdek Inshallah me dënjëtet, me faqet barë, e si besimtar Dhe duke e thëmë fjallin e fundit, me shahadet اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون